«На щуку хтось бумагу в суд подав, що будь то вона таке виробляла, що у ставу ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали щуку молодці, та в шаплиці гуртом до суду притаскали, хоча чуби й мокренькі стали. На той раз... Суддями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа, та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. За стрядчого, як за всіх годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука Частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле, то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких. Чи справді так було? Чи, може, хто збрехав, хто ворогів димав? А все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді. Стали розбирать, коли, і як воно, і що їй присудити. Як не мудруй, а правди ніде діти, кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі повісити зверіли. Дозвольте і мені, панове, річ держать. Тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить годиться, Щоб більше жаху їй завдаць, І щоб усяк боявся так робити, У річці вражу щуку утопити. Розумно річці зачали гукать, Послухали лисичку, І щуку кинули у річку.